по слідах парашутистів. Невдовзі прибув майор. Йому доповіли, що сталося у хвилину світанку. І ще солдати сказали, що діяли згідно з інструкцією. Першими не вигукували хальт, а одразу стріляли. Довго думав Толчині, стоячи над трупом російського парашутиста-розвідника – в першу хвилину він хотів зрушити на голови солдатів брилу гніву. Чому не пішли у слід за парашутистами? Але ж солдати сиділи в засаді і своє виконали. Не пропустили партизанів через хутір. Наказ, інструкція, понад усе. Це росіяни вдаються до самодіяльності. І тому часто густо воюють не за законами введення війни, прикладом чого можуть бути партизанські дії проти регулярної німецької армії. У німецьких газетах, у листівках служба Фюрера СС Еккельна зображувала парашутисті партизанів бандитами з великої дороги, які можуть зарізати і дитину, якщо то дитина куркуля чи священнослужителя, що це дикі азіатські більшовицькі деспоти. І ось один із них, понівечений осколками і кулями, лежить в оточенні трупів німецьких солдатів. Осколки чомусь не поцілили в чисте юне обличчя. Очі у мертвого широко відкриті, голубі, ніби увібрали у себе це небо першого весняного дня. Якось не пристає до нього слово бандити чи деспот. Звичайно, він бандит, бо покінчив собою, аби не стати полоненим. Не стати язиком для групи Фюрера Еккельна. Бандит з великої дороги, повторив подумки майор Толчині. Слова з преси, адресовані парашутистам, не зводячи погляду зубитого. І чим більш дивився майор на Тараса, одночасно зиркуючи на своїх солдатів, на власовця Кротова і Айсарга Ріменіса, тим виразніше всупереч своєї волі відчував, що гнів його на солдатів розвіювався, як туман од вітру, відступав на задній план у свідомості, у душі» бандит. А він і такий, як Тарас, не вбили, підпили після молодьби солдатів, а відпустили живими. Не такі вже кровожерні парашутисти маршала Говрова, як малюють і пишуть про них газетярі. І це за умови, коли їх десяток чи три десятки бійців, а німецької армії у котлі півмільйона солдатів, не рахуючи цих кротових ріменсів. Набійся справді парашутистами такі язики, як є фрейтор Юрхен Цільке, як солдат Карл Людвіг Ріхтер, щоб тільки заколоти їх, як баранів, на яких вони були вим'язані парашутистами, що справді знав тільки путнього з військових таємниць. Та майже нічого, окрім того, що було записано в його солдатській книжці. Бандит, більшовик, НКВДіст з великої дороги. Ще повторив майор слова з пресним. Його погляд зупинився на драних чоботях парашутиста, передки яких були обв'язані шматками плямистого з того німецького плащ-памету, перемотузованими Парашутною шворкою, і одразу ж його очі обмацали ноги Кротова і Ріменіса. У Кротова хромові чоботи є до чищенні халяви стулені в гармошку, а в Ріменіса високі, довгі халяви теж були як відполіровані без жодної зморшки, і в тих халявах відзеркалювався вбитий парашутист. Тим часом Фельдфебель зняв з убитого польову сумку. Одни шпири в кишені, в надії знайти якісь папери чи цінності, надто скромні були трофеї.